www.facebook.com quinmatí Aquesta setmana sí, em eh? recordo d'Albert la setmana passada. Mira, vaig tenir un absurts i va sortir una de les altres sintonies que tenim del programa. Perfecte, no, no, aquesta l'has clavat. <ríe> <ríe> <ríe> bon dia, Albert Alemany, del bon Veig que has fet cas, Bé, tots dos, Exacte. i vam dir a en Manel Rodríguez la setmana passada que tenia molts temes pendents, que si volia tornar a repetir aquesta, i mira... Eh? I aquí el tornem a tenir fet aquí, cas, eh, sí. aquí estem aquí estem. Bon dia, Li va, li va, bon li va dia, agradar Albert. també el tema de la ràdio eh? Té tantes coses per dir Exacte. I tants Ves, seguidors Se'ns se va quedar curt no? Per sí. cert, jo no he fet res encara de tuit I de twitters eh, doncs doncs, eh? eh? bueno, bueno, No ens sentim bé Si no, de... no sortiràs a la llista L'haurem de convidar un altre dia d'aquí uns mesos Però <ríe> ja veurem si he fet alguna cosa eh? <ríe> Què tal, com esteu? Molt bé molt bé, molt bé. Uh, bem, avui la idea, a part de, de la que vam estar parlant fe, Faig un petit repàs sí. de, de l'últim dia Que vam estar parlant de Manel Rodríguez Que havia fet el blog de Social Media Empordà On hi havia doncs, la part que havia sortit més a mitjans que era la part d'haver creat doncs, una llista de tuitaires de l'Empordà, també una llista d'Igers. Instagram Instagramers. Igers, Igers, no? Igers, eh? Serien, és el nom que té els fans d'Instagram. Ho vaig Igers. veure en el blog que vam linkar des del nostre Facebook. Ho vaig Va, veure. És, que, és, que, és que només començant per aquí, un s'atabala i diu, fa mandra. Sí. Fa bueno, mandra, de, de, de conèixer, debò. Has de conèixer bé vegades el, les paraules tècniques. Això és no? pitjor que estudiar un idioma. Ho sento, però aquesta salsada... Ah, no, però això dels rànquings és molt interessant. Sí, Veure ran... qui hi ha, qui no hi ha, sempre té molt d'encanxer. No, però és, és la ran... paraula, eh? la sí, paraula clau. Sí, sí, és eh, tot és. el vocabulari que s'utilitza. És sí. que això és fer un màster, pràcticament. Bé, bueno, és començar. Sí, clar, com tot això sí. dic, és pitjor que estudiar un idioma o de informàtica fet, o totes vam, aquestes coses. Bé, bueno, quan vam estar parlant de, de, Twitter, de Twitter un dia, doncs, eh, vam estar parlant del hashtag, doncs de, dels follow, followers, no? que totes aquestes coses són desconegudes no? que és el que primer una mica sempre el que es recomana és primer escoltar en qualsevol xarxa social no el problema que tenim els que fa temps qui som és que ens pensem que tothom el se coneix i hi ha molta gent que no ho coneix Això és eh? Veritat, eh? Eh? I, ens, i els que estem a dintre pensem com com pot ser que no ho coneixin no, no. però, però és que és, la veritat és que a vegades s'ha d'explicar des del principi Sí, l'ABC, és l'ABC sí, quan sí, sí, entres en no. qualsevol xarxa eh? uh, avui... i sobretot per exemple en no un mitjà com, com aquest avui per exemple, que clar, ens està escoltant persones que això els sona a xinès Exacte. i mai més ben dit, llavors intentem uh, adaptar una mica al llenguatge doncs, més col·loquial o més entenedor possible perquè la gent ens pugui seguir perquè si no sabeu què faran per a la ràdio si no segueixen no, no es tracta d'això eh? la, <ríe> la, la part bona fe, al final sempre amb xarxes socials o internet és, i, i que és una mica el que ara va ve avui, que m'ha vingut en Manel, és explicar que sempre hi ha una persona al darrere. Mm -hmm. O sigui, que quan veiem un Twitter i veiem una informació o veiem un Facebook, doncs sabem que hi ha algú al darrere, que aquesta persona doncs, té uns noms i cognoms, no? que a vegades amb l'anonimat d'internet sembla com molt distant i, i d'allò. I a més, bueno, doncs, trobar-nos una llista de Twitter d'Empordà de és fàcil perquè dius, ostres, vull seguir gent d'aquí. Doncs, bueno, la millor manera, no? Sí, la idea era aquesta, eh? que algú que comença de nou eh, es pugui trobar un instrument una eina que amb un cop duia l'eina pot decidir seguir un pilot de gent interessant que ja fa temps que estan utilitzant la plataforma i així eh, seguir aquesta gent. I llavors jo sempre dic el mateix, amb xarxes socials mm, és com al carrer, és com a tot arreu eh, seny, no? S'ha de tindre seny eh, i comportar-se com no comportaries a qualsevol altre lloc i seguir les normes socials establertes que tots els coneixem no? a vegades hi ha gent el, que se n'olvida eh? això seria sí. el més correcte però evidentment passa amb tot no? que la gent doncs, perd el respecte, perd del seny però no és el mitjà sinó és que, que, que, és, que és la persona eh? això sempre sí. jo ho defenso eh? perquè a vegades ja eh? diuen oh, això de l'internet no, l'internet és l'utilització que se'n fa eh? i qui ho permeti i qui ho sí. permeti. Exacte. Ara, ara m'heu fet venir el cap que en Jair... Que, bueno, en Jair Domínguez, el doncs, va dir consagrat. Ser, seria un bon exemple a nivell de Twitter de, de sortir en altres mitjans, economia <ríe> i companyia. És es que en Jair és un casapart. És un, casa, és un casapart, és un casapart. L'estimem eh? molt, eh? Mira, si ens escolta o li arriba a les seves orelles que estan parlant d'ell, amb, amb molt de carinyo, eh? I tant, I tant, Perfecte. Doncs eh, avui amb en Manel la idea era parlar coses que ens vien quedat de l'últim dia i és que a Manel també disposa d'una botiga online, que és aromatums.com, i una mica perquè ens expliqués la, la seva experiència una mica des del punt de vista d'entrada de, dintre el comerç electrònic que és, és ja és una entrada i després la difusió a nivell de xarxes socials de, clar, de com ho transmets a nivell d'informació, de dir jo vull vendre un producte, clar, Quina és la millor manera, no? Exacte, com... Vantatges, desvantatges... Quina, ex quina experiència no, ha, ha tingut ell, en, en aquest cas, i... Bueno. Per què fa quan que, que la té, pues aquesta mira, botiga online? Ara fa un, un... El setembre va fer un any que la vam obrir, i, per tant, fa un any i dos, i res, i dos, i dos mesos. Relativament és, és, poc és temps. És nova, és nova. Eh? Exacte. Eh? Exacte. Mm -hmm. Encara que en el món d'internet eh, el temps corre molt ràpid. Eh? Eh? Bola. Sí. Eh? Jo, el primer que voldria dir és que... Jo animo els botiguers o comerciants o gent que tingui empresa. En el meu cas, doncs nosaltres tenim un comerç que és alegrí, que és centenari, que ve la família de la meva dona, que és del 1868, fa molts anys que el tenim. Uh -huh. I llavors, jo animo tota la gent que té negocis ja establerts i no ha entrat en el món de la venda per internet que s'hi animi. Eh? Això és molt important. No s'ha de tindre por. Molta gent diu, oh, jo amb una botiga petita i què vols que vengui internet o què vols que faci? No, no, ja ha marcat per tothom. I, a més a més, el que té de bo el, aquest el canal, és que hi ha igualtat d'oportunitats. Eh? O sigui, així com altres canals eh, hi ha barreres d'entrada molt fortes, aquí tu pots trobar un nitxo, pots trobar un segment, una cosa que tu et dediques, sí. i si tu ets especialista en això, pots, pots vendre això. No, no, A qualsevol punt del planeta? No... A qualsevol lloc ah, que vulguis. Eh? Al final la competència és un clic. Eh? No, la diferència d'entre un i l'altre i l'important és la professionalitat jo sempre dic el mateix eh, que sàpigues el que estàs oferint eh? si tu, el que estàs oferint i també a qui confies el teu producte en aquest cas si ho fem per exemple amb una empresa figuerenca com és alterego, Ego a la qual està representada per l'Albert Aramany doncs molt millor no? I tant, i amb tant. el comerç a casa sempre I tant. I sobretot això... de, cara a, de cara a aquestes festes que s'està recalcant moltíssim això les sempre. comprem cap a casa això sempre. Bueno, i dit Perfecte. això us explico una mica com va sorgir la, la, el nostre e commerce no? la nostra botiga online pues bueno, la nostra botiga online va vindre d'una idea i ja feia temps nosaltres que volíem entrar a vendre per internet de fet, ja fa 15 anys enrere que vam muntar una botiga online, un e-commerce, però era massa aviat. En aquella època encara anàvem amb, amb, amb mòdems, eh? no hi havia sí. ni a la DSL, i bueno, perquè carregués un producte, els bueno, si, si en, que ens en recordem d'aquella època sí. eren mòdems de 56, el sobrell, el sobrell del 56. El sorell del Quan descarregaves una pel·ícula deixaves tota la nit descarregant, eh? us en recordeu, era, era jo. Bueno, doncs era aquella època, en aquella època ja vam muntar un portal aquí a Figueres, que era el figuerideshop.com, que eren tot de botigues de, de Figueres, que venien per internet. Aquell projecte no va regir perquè es havia equivocat amb, amb, amb data. Vam ser pioners però no hi havia un mercat establert. Uh, això també ens havia quedat pendent i per això també vam decidir entrar en aquest mercat. Des del meu punt de vista, i això és un punt de vista molt personal i una opinia molt personal, jo crec que quan tu vols vendre alguna cosa a internet t'has d'especialitzar. Eh? La meva visió és especialitzar-te i jo, per exemple, no puc pretendre vendre tot el mateix que hi ha a la meva botiga a internet, sinó que haig d'agafar una secció de la meva botiga o un tema que domini o que m'interessi especialment per alguns trets característics... Sí, perquè es desmarqui, per exemple, no? Perquè es desmarqui i llavors crear-me un... Eh, que ja existeix un mercat, perquè jo no crearé un mercat, eh? sí, eh, cre que ja existeix un mercat, i anar a buscar aquest segment, no? O sigui, l'especialització per mi és bàsica. Hi ha altra gent que no, que pensa que val més fer una botiga general que hi hagi de tot. Eh? Això ja són opinions. Dintre d'aquest tema, nosaltres vam triar el món dels aromes per la llar, per l'oficina, i pel despatx. Per exemple, en aquesta ràdio us podríem posar aquí en un raconet una ampolleta que estaria perfumada olorant un olor fantàstica. A mi que... em semblaria perfecte, eh? Eh? però no depèn de mi. Que depèn Això de qui... ho parli després amb el director. A mi aquesta proposta em sembla fantàstica. Que depèn de qui ve, ja saps tu, que és necessari. Eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bé, bueno, eh, bromes a part, eh, ens vam decidir per els articles de, per perfumar les llar, per perfumar les oficines, per perfumar els despatxos. I llavors el primer que vam fer va ser buscar un, buscar un projecte, definir un projecte i buscar un nom, en aquest cas és Aromàtum, Aromàtum ve perquè és aromes en llatí, nosaltres ja d'un principal projecte el nostre objectiu era vendre tota Europa i per tant ben volgué ficar un nom que vingués del llatí, que moltes llengües que venen del llatí tingui el mateix significat. Que s'identifiqués de seguida. I quedés així a l'arrel. Eh? I llavors bueno, vam crear, ben confiar amb el Terego, com a empresa d'aquí, com tu m'ho havies dit, per nosaltres va ser el criteri bàsic. Suposo que us va, us va saber assessorar perfectament i us va dirigir una miqueta doncs, cap, a, cap al que ells consideraven més oportó, no? Sí, la veritat és que quedar, eh, estem molt contents amb el Terego, tot i que no els faig treballar gaire, la veritat és que és veritat, eh, i es pot dir, dir no, aquest, no, no, no li dono gaire negoci, eh, vaig fer la web i ara m'ho gestiono tot jo, i ho faig tot jo, però bueno, estem molt contents de la seva feina, i llavors, bueno, com ben dit, la botiga té un any, en aquest any eh, hem anat aprenent molt de la venda del món de l'e-commerce no, no, no és fàcil eh? qui es pensi que això de l'e-commerce és muntar una botiga i ja està, ja comences a vendre i ja està no, no és això Eh? això és sí, l'error que és... fa molta gent, sí. la pregunta del millón eh, com ho haig de fer per vendre per internet? Sí. no, coita, no, no hi ha una resposta a la sí, pregunta del millón no, no hi ha la, el, el criteri aquell que dius mira, fas això i cap problema i vendràs allò Xurros. com galetes exacte, no? No, no, no és aquell eh, jo dic hores, hores i hores dedicació, sí. cuidar la botiga eh, quan acabes de muntar, primer hi ha la gran feina de muntar la botiga nosaltres la botiga la vam obrir al setembre de l'any passat a l'e-commerce, però vam estar ben bé 7-8 mesos preparant-la, eh? preparant-la abans de poder l'obrir perquè estigués... Mm, en condicions. En condicions. Molts de productes, les varietats, bueno, les, les eleccions, Preus. no? Eh, tot, eh? El principal, la principal feina més important, un cop tens assenyada ja a la web, que això, i, i feta la, la plataforma, que això és molt important, que és feina del, del, del desenvolupador, en aquest cas sí, d'Alter sí, Ego, eh? Sí. Un cop tens fet això, tu tens la gran feina d'entre els continguts, eh? les fitxes de producte, perquè ens entenguem. En el nostre cas, com que .com està en quatre idiomes, en quatre llengües, tenim en català, francès, anglès i castellà, i, I jo, un principi, ja haig de dir que només la volia fer en català. Clar, ah, però amb aquest nom, i si jo, ens volem expandir, que arriba tot arreu, sí, a, a, a en català a, a, a, a ja estem posant aquí a, a, problemes, eh? Però, però, però, clar, ho vaig multiplicar per quatre. En eh? no, començàvem 4 a dir, bueno, català, bueno, afegim el castellà, bueno, afegim el francès, bueno, ja afegim l'anglès perquè ja... ja... Ja posats, no? El que queda és l'alemany. Eh? Ens, ens, ens queda la signatura pendent de l'alemany, però bueno. Uh, llavors, bueno, vol dir que, clar, cada cop que entres o que fas calcom, ho has de fer en quatre idiomes. I llavors això és com fer quatre webs a l'hora. Tot això eh, es compensa en el primer dia que t'arriba la primera comanda. Eh, arribes, escarregues i veus que un senyor o oh, ha confiat en tu per fer-te una comanda. I això fa una il·lusió tremenda. Llavors, aquí ve la segona part, jo crec, més important d'un e-commerce, que és no defraudar a la persona que ha dipositat la confiança amb la teva web. Llavors, nosaltres amb això tenim sagrat. sagrat. Nosaltres donem un servei 24 hores. Eh? Nosaltres... Avui encentro una comanda, demà al matí surt i, i, el, i el client la, la rep en 24 hores. Això vosaltres com ho, tre... com ho rebeu? A través d'un correu electrònic o com es rep pues aquesta quan... comanda? és pues molt fàcil. Quan una persona entra a la web i fa una comanda, si entres a la nostra web i fas una comanda, jo rebo un email mail conforme ha entrat un pedido. Perfecte. I llavors, a continuació, en el nostre cas, per exemple, amb les modalitats de pagament que tenim, nosaltres comprovem si el pagament ha estat rebut ha estat efectiu i quan el pagament ha estat efectiu, nosaltres preparem la comanda i l'enviem. Uh -huh. En aquest cas, nosaltres treballem amb dues empreses de primer ordre, de, de missatgeria. jo també això ho considero molt important, per donar un bon servei, i després nosaltres fem un plus, que és que quan el client ja sabem que ha rebut la comanda, el truquem per demanar-li la seva opinió i si ha quedat content i si està satisfet o té alguna suggerència perquè podem millorar. Eh? Això és un plus que fem que podem fer com a empresa petita. al eh? dia que, que això, sí, el projecte, moltes. hi hagi moltes vendes, potser ja no el podrem fer-ho, eh? però m'agradaria mantenir-ho. I, bueno, te puc dir que, com totes les coses, es anar començant i llavors hi ha una gran feina de intentar posicionar-te en els buscadors a, a, a, a, amb, gu, amb el senyor Google, bàsicament perquè ara molta gent fa Google però hi ha més buscadors o sigui que, que bueno, una mica l'explicació de tot el, en el fons tot aquest comerç des de que surt fins que, bueno, en aquest cas la pregunta que has fet, no? de que arriba la comanda i, i tot, tot el servir a nivell de xarxes socials per anar acabant una mica el d'allò quin impuls li vas donar o quin enfoc li vas donar? Uh... Com tu bé dius, la, avui en dia la gent passa moltes hores a xarxes socials. Jo, jo sóc del parer que les xarxes socials no es ven, però es comunica. Eh? Llavors, el que fem és comunicació en xarxes socials. Evidentment, la nostra pàgina té el seu Facebook, té el seu Twitter, té el seu Pinterest, està en tots els canals possibles, i el que anem fent és anar comunicant novetats, notícies, igual que el nostre newsletter, no? Anem enviant a la gent el que anem traguent i el que anem fent. I això és el que fem servir a les xarxes socials, intentem anar creixent mica en mica, i anar potenciant aquest canal perquè a través mitjançant aquest canal ens arriben comandes. Eh? Us puc dir eh, mira, la comanda més lluny que he enviat eh, hem enviat comanda a Lituània, hem enviat a Grècia hem, hem enviat a Irlanda hem enviat, eh, ah, ahir va sortir una comanda a Gales del Nord a la punta de, de, de Gran Bretanya i llavors, per descomptat a tota Espanya, eh, també hem enviat a Malilla, Canàries, a Balears o sigui que realment te'n dones de que quan ho fas bé i la gent moltes vegades la trobes que una persona fa una comanda i llavors repeteix. Això és el millor. Aquí eh? la trucada és difícil, no? En aquests cas, és estava pensant en la trucada i dic, ostres, depèn de quin país la, la trucada... La trucada és difícil, has de dominar la llengua del país. Clar, sí, això per començar. Eh? Això, això per descomptat. Eh? Però bueno, nosaltres això, amb la llengua del país ho tenim solventat. Per exemple, amb el Lituà, en aquest Va. cas, la companya del transport que nosaltres treballem li envia un missatge amb Lituà. O sigui, quan surt el nostre paquet automàticament la nostra companyia de transports amb el missatge del país al que va destinat ja comunica amb el client i aquest pot seguir el seguiment i tot amb el seu, amb el seu idioma això és, per nosaltres és interessant el grec també és complicat eh? sí, no, no. t'ho puc assegurar però bé, bueno, el que he dit eh, animar la gent a que no tingui por en aquest món i que pensi de poder entrar d'acord molt bé, doncs molt interessant que la gent que ens hagi pogut escoltar i tingui negocis i ho vulgui posar en pràctica, doncs mira, que s'atrecin a vosaltres Albert, al Terego, que us demanin informació i vosaltres us encarregareu sí, de fer, i... de fer la, la vostra feina i avui amb tot un molt exemple. Bé. Doncs moltíssimes Perfecte. gràcies a uh, Li recordem a en, en Manel que si vol tornar un altre dia doncs que... <ríe> <ríe> segur, que <ríe> trobarem, <ríe> segur que trobarem <ríe> molts més temes. <ríe> moltíssimes gràcies a tots dos, que arribem al molt punt ben, de la gràcies. una del Misia i arriba el moment dacomiadar a uh, Albert, fins la propera setmana. Fins la setmana que ve. Gràcies, Gràcies. Bon Gràcies. Escolta, quin matí, 11 a 1 amb Mercè Munt. Doncs ja sí, se'ns acaba el temps. Gràcies a Manel, gràcies a l'Albert per haver-nos acompanyat i també gràcies a la Laura Vinuesa, a la Yolanda Salvatierra i a l'Ivan Hierpes que ens ha acompanyat avui també amb una nova ruta des de en matí. Us esperem demà a partir de les 11 amb en Carles Pujol, amb en Jonathan Sobirana, amb una nova ruta del vi i amb la nostra col·laboradora Marc Casas. Un plaer haver-vos acompanyat. Que acabeu de passar bon dimarts. Fins demà. Adéu-siau.